Sămânța Evangheliei a fost purtată de vântul lui Dumnezeu până în Africa, în Cirena și în insula Cipru, prinzând rădăcină printre evreii eleniști, iar de acolo a zburat mai departe. Dumnezeu veghează ca lucrarea Evangheliei sale să nu fie împiedicată nici de vreme liniștită, nici de vreme furtunoasă. Oriunde mergeau ucenicii Domnului Isus, fie siliți, fie de bunăvoie, ei făceau același lucru. Propovăduiau Evanghelia Domnului Isus. Și lucrul acesta îl făceau toți, bărbați și femei, căci aceasta le era ocupația principală. Acesta era focul care ardea pe altarul vieții lor. Ce foc arde pe altarul inimitale fratele meu? Domnul Isus nu lasă biserica sa într-o fundătură, chiar dacă ar fi ajuns acolo prin neveghere. El are slujitorii săi luminați de Duhul Sfânt, pe care îi folosește la izbăvirea bisericii din impas. Așa a fost și cu biserica din Antiohia. Nu poți să cunoști pe Hristos capul bisericii în adevărata lumină dacă nu cunoști biserica sa. Iar capul, Hristos și trupul său sunt taine pe care lumea nu le cunoaște. Biserica lui Hristos nu este una din miile de confesiuni creștine de pe pământ, fiecare cu crezul ei și cu duhul ei de luptă împotriva celorlalte. Biserica este alcătuită numai din oameni născuți din nou, care s-au lepădat de ei înșiși și care arată în ființa lor chipul lui Hristos. Cine nu are Duhul și chipul lui Hristos, acela nu este a lui Hristos. Acesta e adevărul simplu. Din nașterea lui firească, omul este părtinitor, robit sentimentelor naționale, religioase, sociale, etc., prin nașterea din nou însă și mai ales după o anumită creștere duhovnicească, această stare de lucruri cade și se vede limpede chipul lui Hristos, felul său în toate privințele. După cum s-a amintit în meditația versetului 19, primii creștini care erau dintre iudei, chiar și apostolii, socoteau că numai iudeii trebuie să se bucure de Evanghelia Mântuirii. Planul lui Dumnezeu însă nu era așa. El a cuprins în jertfa Fiului Său, Domnul Isus Hristos, tot neamul omenesc pe toți cei născuți din Adam. Duhul Sfânt a pregătit în așa fel lucrurile ca din toate neamurile să intre în Biserica lui Hristos și în toate limbile să fie slăvit Dumnezeul Harului Veșnic. În Hristos nu mai sunt deosebiri naționale, sociale și nici religioase. Care au venit în Antiohia? Istoric vorbind, Antiohia pe vremea aceea era capitala Siriei, al treilea oraș ca mărime din Imperiul Roman, cu o populație de 500.000 de locuitori, după Roma și Alexandria. Ea a fost zidită cam pe la 300 de ani înainte de Hristos, de regele Seleucus Nicanor, în cinstea tatălui său Antiochus, general în armata lui Alexandru Macedon. De aici i se trage numele Antiohia. Ea a fost încorporată în Imperiul Roman în anul 64 după Cristos. Devenind oraș liber, avea anumite avantaje politice. Era un centru cultural, politic, religios, sediul cultului zeiței Artemis și Apollo și economic. De aceea erau aici mulți evrei. Pentru Evanghelia însă era un ogor mare și potrivit pe care Duhul Sfânt l-a folosit din plin prin harnicii slujitori ai Domnului Isus Hristos. Roadele muncilor s-au văzut curând. A vorbit și grecilor. Să nu fii părtinitor. Vestește adevărurile lui Dumnezeu la toți, fără teamă. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Domnul ridică totdeauna în lucrarea lui și revoluționari. Aceștia împing lucrarea mai departe, îi lărgesc hotarele și îi deschid orizonturi noi. Revoluționarii, la început, nu sunt văzuți bine de majoritatea creștinilor, dar, cu trecerea timpului, cei curați cu inima, înțeleg adevărul. Și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Cuvântul Evanghelie înseamnă veste bună. În lume sunt felurite vești bune, însă adevărata veste bună este vestea care vine de la Domnul Isus, prin care ni se spune că, prin credința în jertfa Lui, ni se iartă toate păcatele și avem intrare liberă în împărăția Lui Dumnezeu, unde este viață și fericire veșnică. Poate fi o veste mai bună decât aceasta? Tu crezi în Evanghelia Domnului Isus? El vine, vine sigur, vine, Ascultă cu credința vie, Cum pașii lui prin zări se mine, Se aud cântând o melodie, Se aud cântând o melodie. Versetul 21 Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Dumnezeu are nevoie de noi în lucrarea Lui, de aceea ne-a mântuit, ne-a născut din nou din sine. Mâna Lui ne însoțește, dar ea singură nu face lucrarea Evangheliei pe pământ, ci are nevoie de noi, vase de lut, ca să poată lucra în alte vase de lut. Mâna Domnului asupra credincioșilor săi este puterea care convinge pe alții de adevărul credinței mântuitoare. Domnul este cu tine dacă tu mai întâi ești cu El. Mâna Lui te întărește dacă tu ai pe inima înfăptuirea lucrării Lui. Pentru lucrările tale, străine de cauza Lui, Dumnezeu nu-ți dă binecuvântare. Cineva este cu tine, ori mâna Domnului cetare, ori puterea ta slabă și înțelepciunea ta mărginită. După biruințele sau înfrângerile care te însoțesc pe calea vieții, cunosc cine este cu tine. Un scriitor creștin de demult, fericitul Augustin, scria...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 Ucenicii Domnului Isus, care au plecat din Ierusalim, din pricina marei prigoane dezlântuite împotriva lor, au fost însoțiți de mâna Domnului care îi folosea în lucrarea Lui și astfel, un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Acești ucenici erau focul Domnului Isus pe unde ajungeau, aprindeau și pe alții pentru Domnul Isus. Un fizician a spus, un ou nu fierbe în zece tone de apă călduță, ci într-un ibric cu apă care clocotește. Subliniem aici un adevăr. Au crezut și s-au întors la Domnul. nu credința cea adevărată, aceea care lasă pe om să rămână în vechea lui stare, în păcatul lui, în învățătura lui străină de învățătura apostolilor. Cineva spunea, nimic nu ne vine mai greu decât de a renunța la închipuirii. Întoarcerea la Domnul, la primirea Lui ca mântuitor personal și sfințirea Lui ca Domn în inimă, este dovada credinței adevărate, dată de Dumnezeu. Întoarcerea la Domnul nu înseamnă alipirea de o religie oarecare din multele religii, ci ca și fiul pierdut, părăsirea vechii stări și întoarcerea la ceea ce este mântuitorul, arătat de Noul Testament. A te întoarce la Domnul înseamnă a părăsi felul tău și a primi felul său a părăsi învățătura pe care ai avut-o și a primi învățătura lui. Cuvântul scris al adevărului, care se mai numește învățătura apostolilor sau cuvântul lui Hristos sau cuvântul noului legământ. Dacă zici că te-ai întors la Domnul numai prin faptul că te-ai lepădat de câteva păcate trupești, de beție, de fumat și de înjurat, dar ți-ai păstrat felul vechi de închinare, nepotrivit cu Evanghelia, încă nu te-ai întors cu adevărat, nu ai ajuns la nașterea din nou, nu ai gustat harul mântuirii. Deci credința adevărată este numai aceea care te întoarce la Domnul și te alipește numai de El pentru totdeauna. Domnul nostru vine, vine ca împărat, pentru noi aleși ce l-am așteptat pentru noi aleși ce l-am așteptat Versetul 22. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Focul Domnului aprins în inima cuiva nu poate rămâne ascuns. El este văzut de la mari depărtări. Credincios ascuns nu există, iar dacă se spune că există, acela nu este credincios adevărat. Ucenicii Domnului Isus, care veniseră în Antiohia erau o lumină puternică, așa încât ucenicii și apostolii din Ierusalim au văzut-o și au trimis un sol ca să cunoască de aproape lucrurile. Să nu rămânem nepăsători față de lucrarea Domnului, fie că este vorba de lucruri bune, fie că este vorba de lucruri neplăcute. Urechile Bisericii din Ierusalim Biserica Domnului Isus pe pământ este un organism duhovnicesc viu, care aude, vede, vorbește și lucrează. Biserica vie are toate simțurile ca Domnul Isus capul ei. Biserica nu este una din organizațiile religioase de pe pământ și nu are nimic mort în ființa ei. Ea este trupul lui Hristos, alcătuită numai din oamenii născuți din nou prin credință și pocăință. Biserica Domnului Isus are pe pământ aceeași stare și aceleași drepturi ca mântuitorul ei. El nu avea unde să-și plece capul pentru că împărăția lui nu era din lumea aceasta. Ca să cunoști biserica, trebuie să faci parte din ea. Altfel te vei încurca privind la multele grupări religioase din lume. Au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Biserica Domnului nu poate rămâne nepăsătoare când aude că într-un anumit loc pe pământ se petrece un lucru neobișnuit, fie în bine, fie în rău, și trimite în îndată soli, pentru ca să se intereseze de aproape și să dea ajutorul de care este nevoie. Barnaba este solul bisericii din Ierusalim trimis la Antiohia. El fiind ducenic al Domnului Isus, hotărât și plin de înțelepciune, putea să vadă limpede adevărul în toate privințele. Dacă suntem sănătoși duhovnicește și avem o adevărată legătură prin rugăciune cu Domnul Isus, putem fi destoinici pentru orice lucrare bună. El are nevoie de noi toți în lucrarea sa de mântuire pe pământ. El vine, vine cu mărire, Privește-i drumul de lumină, Cu ochi de taină și iubire, și candela cu soare plină, și candela cu soare plină. Versetul 23. Când a ajuns el și a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și i-a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă a lipiții de Domnul. Când a ajuns el și a văzut este vorba despre Barnaba, trimisul bisericii din Ierusalim ca să vadă tot ce s-a petrecut în Antiohia cu privire la Evanghelia vestită aici. Barnaba era un credincios hotărât al Domnului Isus, Știa grecește, era evreu elenist din insula Cipru și datorită poziției lui duhovnicești și intelectuale era slujitorul cel mai potrivit pentru lucrarea Evangheliei din Antiohia. Alegerea făcută de biserica din Ierusalim și mai ales de apostoli a fost, de fapt, alegerea făcută de Duhul Sfânt. A văzut Harul lui Dumnezeu și s-a bucurat. Harul se vede acolo unde în adevăr există. El produce bucurie în suflet și statornicie pe calea lui Dumnezeu. Să vezi Harul lui Dumnezeu în toată plinătatea și frumusețea lui, ce poate fi mai de dorit și mai necesar pentru viața cea nouă în Hristos. În toate mișcările ființei mele trebuie să văd Harul lui Dumnezeu. Lucrarea Harului într-o inimă sau într-o comunitate se vede. Unde nu se vede, nu există. Diadoc al foticei spunea, Lumina Harului deschide auzul, curăță ochii, înflorește mintea. Și a îndemnat pe toți să rămână cu inima hotărâtă a lipiții de Domnul. A fi alipit de Domnul înseamnă a fi alipit de felul lui de a fi. Aici trebuie să ne cercetăm noi, cei care credem, ca să vedem dacă suntem cu adevărat alipiti de Domnul cu inima hotărâtă. Numai inima hotărâtă poate rămâne alipită de Domnul și numai cine-i alipit de Domnul este cu adevărat credincios. Smerenia în concepția biblică nu rămâne la constatarea nevredniciei și a slăbiciunii umane, ci recunoaște cu mulțumire lucrarea lui Dumnezeu în noi. Faptul că omul nou din noi, creat după chipul lui Dumnezeu, îndreptatea și sfințenia adevărului pe care le dă adevărul, este un fapt deja împlinit. Fiecare credincios este unit cu Domnul Hristos și este una cu El. Domnul este vița, el credinciosul este mlădița. Domnul este Mirele, credinciosul este Miriasa. Lucrarea diavolului este una singură, să depărteze pe cel credincios de mântuitorul său. Satana știe bine că nu poate face nimic împotriva credinciosului atâta timp cât acesta rămâne alipit de Domnul Isus. Rămâi deci unit cu mântuitorul tău prin credință, în dragoste și în stăruință, Contopește-te cu cuvântul său și poruncile sale și alipește-te de poporul său sfânt. Gândește-te la el ca mireasa la mirele său, ca drumețul obosit la căminul său drag. Domnul Iisus să fie cel din tâi în gândurile tale, el să domnească în inima ta și toate simțemintele tale să fie înflăcărate pentru el. Să trăiești din plinătatea sa, după cuvântul său și în dragostea sa, ca în elementul tău. În afara alipirii de domnul tău Isus, să nu-ți cauți nicăieri odihnă, siguranță și fericire, căci chiar dacă le găsești, sunt înșelătoare. El vine, vine să pliniască, păgăduința iminunată, ce aduce o slavă împărătească și-o dreapte judecată, și-o sfântă dreapte judecată. Versetul 24 Căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință, și destul de mult norod s-a la Domnul. Barnaba, întâlmăcire, înseamnă fiul mângâierii, mai înseamnă și fiul îndemnării. Cel născut din nou din Dumnezeu este un fiu al mângâierii pentru că Dumnezeu ne mângâie în toate necazurile noastre. El este Dumnezeul oricăror mângâierii. Un semn al nașterii din nou, deci, este duhul mângâierii de care suntem stăpâniți. Dacă ne place să fim mângâiați de Dumnezeu, să mângâiem pe alții. Barnaba era un om. Antropos înseamnă privitor în sus, în grecește. Mare lucru este să fii om, nu numai la înfățișare, ci la suflet. Om adevărat este numai cel care privește în sus, la Dumnezeu. Dă-ți seama că ești om și adu-ți aminte mereu de aceasta, spunea Filemon. Singura dramă pentru om este confuzia, spunea cineva. Să știi ce crezi și apoi să mărturisești limpede ce crezi, să dai un sunet deslușit din trâmbiță. Barnaba era un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Adevăratul om este un om de bine, dar un om de bine nu este niciodată gol de Duhul adevărului, de Duhul Sfânt, ci mereu, mereu stă sub ploaia Duhului lui Dumnezeu, care îl umple cu tot ce-i dumnezeiesc, adevăr, dragoste, milă, bunătate, înțelepciune, sfințenie, etc. Numai oamenii plini de Duhul Sfânt și de credință sunt oameni de bine. Ei cunosc izvorul binelui suprem, adică pe Dumnezeu, și de aceea pot să vârși binele în orice timp și în orice loc. Om în adevăr bun e numai acela care ar fi putut fi și rău și n-a fost, a spus Nicolae Iorga. Iar altcineva zicea, eu cunosc drepturile templului, care sunt sensul pietrelor și drepturile împărăției, care sunt sensul oamenilor și drepturile poemului, care sunt sensul cuvintelor. Nu cunosc nici de cum drepturile pietrelor împotriva templului, nici drepturile cuvintelor împotriva poemului, nici drepturile omului împotriva împărăției, a împărăției lui Dumnezeu. Om de bine este numai cel care s-a contopit prin credință cu Dumnezeu, singurul bine. Cel contopit cu Dumnezeu este umplut de Duhul Sfânt. Dacă ai trecut 100% de partea Domnului fără să fii părtinitor, adică stăpânit de Duhul de Partida, ești un om de bine. Altfel nu. Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu sunt numai cei plini de Duhul Sfânt și ei adaugă pe alții la poporul lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos face din Barnaba un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Noi suflete se întorc la Domnul, biserica este întărită și mărită. Fă-mă, Doamne, și pe mine un Barnaba, un fiu al îndemnării și al mângâierii. Fă-mă, Doamne, o cale spre tine, pentru toți cei din jurul meu. Versetul 25 Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul. Ce gânduri l-au purtat pe Barnaba la Saul în Tars nu știm. Vedem totuși în versetul următor că acestea l-au adus în Antiohia. Aici biserica Domnului crescuse mult ca număr și avea nevoie de slujitori stoinici și de vestitori a Evangheliei plini de putere. Saul era potrivit pentru asemenea lucrare. Barnaba, plin de Duhul Sfânt și de credință, știa bine cine este și ce poate Saul. Barnaba era stăpânit de Duhul Domnului Isus Hristos, iar planul pe care și l-a făcut să meargă la Tars era planul mântuitorului său, în vederea zidirii bisericii. El nu s-a dus ca simplu vizitator în acel oraș ca să-l mai vadă pe Saul și apoi să plece mai departe în treburile sale, pentru că toate treburile și le-a predat Domnului și lucrării Evangheliei. Vizita lui la Tars a avut ca scop aducerea lui Saul la Antiohia ca să-l pună la lucrul duhovnicesc și anume zidirea și întărirea bisericii lui Hristos. Odeam înțelege pentru noi adevărul acesta, adică să nu avem pe inima altceva decât zidirea Bisericii lui Hristos cu darul pe care îl avem fiecare. Plecările și venirile noastre să aibă acest scop, dacă suntem creștini. În Tars, Saul n-a pierdut timpul ce a stat înaintea Domnului Isus, care l-a pregătit pentru marea lucrare la care a fost chemat. Mântuitorul a crescut duhovnicește în toate privințele, căci a rămas destul de mult timp în acest oraș. Domnul Isus a folosit de Barnaba ca să scoată pe Saul vasul ales la lucru. Era timpul. De la această dată, Saul sau Pavel este ridicat pe cea mai înaltă treaptă a lucrării Evangheliei Harului. În Marea Orchestra lui Dumnezeu, Saul a fost vioara întâi. Cât desmerit era Barnaba? El nu a vrut să rămână singur ca mare lucrător al Evangheliei în Antiohia și în felul acesta se atragă privirile oamenilor spre el, ci s-a dus să cheme și pe Saul din Tars. Avem noi oare ceva de învățat de aici? Fratele meu, urmaș al Domnului Isus, du-te și caută oameni pentru marea lucrare a Evangheliei pe pământ și printre ei vei găsi și un Saul. Andrei a căutat și el oameni pentru Domnul Isus și a găsit pe Petru. Chiar dacă tu nu ai daruri mari, este de ajuns să găsești pe unul cu daruri. Fericită este căutarea oamenilor lui Dumnezeu. Ea este urmată totdeauna de binecuvântări mari și minunate.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 Pentru noi aleși ce l-am așteptat. El vine, vine să plinească, păgăduința ei minunată. Ce aduce o slavă împărătească.